Хмур мовчазний Після вечері він пішов А в суботу заявив, що вдень зайнятий І з ними на поле не піде Ну що ж, обійдемося без тебе Сухо відповіла мати Наближалася пора двотижневої відпустки на морі Вони завжди їздили до Хернбей Бо місіс Санбері вважала, що там збираються люди приємного класу і роками зупинялись в одній і тій самій квартирі. Одного вечора Герберт, ніби мамохідь, мовив. «До речі, мамо, напиши газяйці, що цього року я не братиму окремої кімнати. Ми з Бетті одружуємося, їдемо до Шотландії в медовий місяць». У кімнаті запала тиша. «Несподівано, чи не так, Герберте?» – несміливо сказала мати. У Беті скорочення на роботі, вона лишилася без місця. Ми подумали, що саме час. Взяли дві кімнати на Дебні-стріт і облаштуємося на мої заощадження. Місіс Санбрі мовчала. Вона зблідла, з очей полилися сльози. «Та годі, мама, не сприймай так тяжко», – мовив Герберт. «Час же колись одружуватись. Якби тато не одружився з тобою, мене б тут не було, чи не так?» Місіс Санбері нетерпляче змахнула сльози. Твій тато на мені не одружився. Це я вийшла за нього. Я знала, він стабільний, респектабельний, буде добрим чоловіком і батьком. І ніколи не пошкодувала. Чи не так, Семелю? А вже ж, Беатріс, поспішив відповісти він. Ти полюбиш Беті, коли краще її знаєш. Вона справді гарна. Думаю, у вас буде багато спільного. Дай їй шанс, мама. Вона увійде в цей дім лише через мій труп. «Це абсурд, мамо. Все буде, як раніше. Ми ж далі запускатиму змія в суботу. Просто цього разу я був зайнятий, заручинами. Вона ще не розуміє всієї радості зміїв, але зрозуміє. «Я й далі приходитиму запускати змія з вами. Це ж розумно». «Це ти так думаєш. Запам'ятай, якщо ти одружишся з цією жінкою, ти не запускатимеш мого змія. Я купила його з господарських грошей. Він мій. Ну, хай так. Беті каже, що це дитячі запавки, і мені має бути соромно ганяти змія в моєму віці. Він підвівся і сердито гордо вийшов із дому. За два тижні він одружився. Місіс Санбері відмовилася йти на весілля і не пустила Семюела. Вони поїхали у відпустку а потім повернулися до звичайного життя. По суботах виходили на поле і запускали свого велетня змія. Місіс Санбері ніколи не згадувала про сина. Вона вирішила його не прощати. Та містер Санбері бачив його в ранковому потязі до сіті, і вони трохи балакали, якщо траплялося опинитися в одному вагоні. Якось вранці містер Санбері глянув у небо і мовив. Гарна сьогодні погода для зміїв. «То ви з мамою й досі запускаєте?» – спитав Герберт. «А вже ж, вона вже не гірша за мене. Бачив би ти, як вона, підколовши спідницю, біжить униз схилом. Присягаюсь, ніколи б не подумав, що вона не таке здатна. І біжить швидше за мене». «Та ну, тату, знаєш, тобі б теж варто купити змія. У тебе чудово виходило». «Я й пропонував, але ти ж знаєш, жінок, Беті сказала, поводься за віком і ще цілу тираду в тому ж дусі. А дитячого змія я не хочу. Велике ж, коштують чимало. Ми обставляли квартиру, і вона вирішила, краще все одразу дороге. Так і зробили. Тепер я плачу кредит і ще й за оренду, тож лишаються лише гроші на життя. Кажуть, що на двох іде стільки ж, як на одного, але... Перевірити на досвіді ще не довелося а вона не працює? Ні. Каже, напрацювалась, а тепер заміжня і не хоче напружуватися. Хтось же має готувати і прибирати. Минуло півроку. І ось якось у суботу, коли і Санбері були на полі, мати сказала: Ти бачив те, що я? Бачив Герберта, якщо ти про це. Не хотів казати, щоб тебе не засмучувати І не заговорюй з ним Зроби вигляд, що не помітив Герберт стояв серед натовпу Він не наважився підійти Але мати помітила Як очей не відривав від великого змія Котрого колись так часто запускав сам У очері Санбері пішли додому І обличчя місіс Санбері палало єхидством Цікаво чи прийде наступної суботи, мовив Семюель. Якби я не вважала парі пороком, поставила б шестипенсовик, що прийде. Я чекала цього. Справді, я знала, він не здатен кинути своє захоплення, і вона мала рацію. Наступної і кожної суботи Герберт знову з'являвся, та спілкування не було він стояв осторонь, дивився, і йшов. За кілька тижнів Санбері приготували йому сюрприз. Замість старого велета вони випробували нового, зробленого з коробки малого змія за його ж моделлю. Герберт бачив, як той викликав захват у глядачів і криготів зубами, коли перша спроба закінчилась падінням, Але вдруге змій підвівся в небо, і люди пожвавішали. Тоді мати підійшла до сина. Хочеш спробувати, Герберта? Так, мамо, хочу. Ми зробили малого, щоб тренуватися. Він не старомодний. Є креслення великого, кажуть, той піднімається аж на дві милі. Підійшов і батько. Семюлю, Герберт хоче випробувати його. Містер Санбері передав мотузку синові, і той попросив матір потримати капелюха. Коли він збіг униз, змій пішов угору. І серце його наповнилося радістю. Це був лише чорний малюк, але він думав уже про великого, чудесного, що здатен підійматись на дві милі. Оце так. Не хочеш зайти на чай, Герберте? Запитала мати. Ми покажемо креслення нового. Може, порадиш щось? Він вагався. Бетті він сказав, ніби просто гуляє, розминає ноги. Вона й гадки не мала, що він щотижня ходить на поле. Та спокусі він не встояв. Чому б ні? За чаєм вони роздивлялися креслення. Змій був велетенський і з дивними пристроями, яких він не бачив, і коштував недешево. «Самі ви не впораєтесь», – зауважив він. «Можна спробувати. Може, я допоможу на початку?» – обережно спитав він. Гарна думка, погодилась мати. Додому він прийшов пізно, значно пізніше, ніж казав. Бетті зустріла його роздратовано. Де тебе носила, Гербе? Я вже думала, ти вмер. Вечеря холодна. Та зустрів знайомих, заговорилися. Вона глянула пильно, але промовчала. Після вечері він запропонував кіно. Вона відмовила. «Іди сам, а я лишуся». Наступної суботи він знову пішов на поле. Мати знову дала йому змія. Замовлений великий мав прибути за три тижні. Згодом вона прошепотіла. «Тут Елізабет. Бетті? Стежить за тобою». Він напустив на себе вигляд байдужого. «Хай стежить, мене це не обходить». Але занепокоївся, відмовшись від чаю, пішов додому. Бетті чекала. Так ось і з ким ти розмовляв. Давно вже підозрювала. Ті дивні суботні прогулянки. І от воно. Запускати змія. Дорослий чоловік. Це приниження. Мені байдуже, що ти скажеш. Мені це подобається. І я продовжу. Я цього не терпітиму. Не дозволю робити з мене дурепу. Я запускаю змія з дитинства і буду, доки не набридне. Це старе стерво хоче відібрати тебе в мене. Я її знаю. Якби ти був справжнім чоловіком, ти би слова більше з нею не мовив. Я не дозволю тобі так її називати. Вона моя мати, і я маю право бачитися з нею, коли захочу. Сварка тривала годинами. Бать і Герберт кричав у відповідь. Такого скандалу в них ще не було. У неділю і цілий тиждень вони не розмовляли. І хоч зовні настало перемир'я, у душі точилася злоба. Два наступні тижні йшов дощ. Бетті задоволено усміхалася, бачачи потоп, а Герберт удавав байдужість. Суперечка потроху забулася. Вони жили в двох кімнатах, спали в одному ліжку і неминуче примирилися. Бетті старалася догодити чоловікові. Вона гадала, тепер, коли показала свій характер, він зрозумів, що вона себе в образу не дасть і стане поступливішим. Герберт теж був по-своєму добрим чоловіком, щедрим і надійним. З часом вирішила вона, вона навчиться керувати ним так, як їй треба. Після двох тижнів дощів небо прояснилось. «Схоже, завтра буде гарна льотна погода», – сказав містер Санбері на платформі, чекаючи потяга. «Новий змій прибув». «Справді?» «Мама каже, ми б хотіли, щоб ти прийшов допомогти, але ніхто не має права ставати між чоловіком і дружиною. Якщо боїшся скандалу з Беті, краще не приходь. На полі з'явився один молодик. Він у захваті від змія і каже, що зможе його підняти. Герберта охопила заздрість. Не дозволяй чужим торкатися мого змія. Я прийду. Подумай добре, Герберте. Якщо не прийдеш, ми зрозуміємо. Я прийду. Наступного дня, повернувшись із Сіті, він переодягнувся у старі штани і куртку. У спальню увійшла Бетті. Що ти робиш? Перевдягаюсь, одягаюсь», – весело відповів він. «Прийшов новий змій, і я йду його запускати». «Ні, цього я не допущу». «Не вердуй, Беті, я вже зібрався. Якщо не подобається, займись чимось іншим». «Ти не підеш. Це моє останнє слово». Вона грюкнула дверима і перегородила йому шлях. Маленька, з блискучими очима і стиснутими зубами. Він відштовхнув її але вона люто вдарила його по нозі. «Ну що, може і в зуби даси?» – розлютився він. «Підеш, можеш не повертатися». Він підняв її попри опір, кинув на ліжко і вийшов. Якщо малий змій колись викликав пожвавлення, то новий спричинив справжній фурор. Але керувати ним було важко. Герберт раз за разом бігав, йому допомагали інші. Та змій не піднімався. «Нічого, навчимося. Просто вітер сьогодні слабкий», – заспокоював він. Він пішов на чай до батьків. Говорили, наче в старі часи. Але коли мати подалася на кухню, настав час іти. Батьки сиділи з газетою. «Твоя валіза складена», – сказала вона. «Що?» «Я ж попереджала. Підеш, не повертайся». Все вже зібрано. Валіза у кімнаті. Він здивовано глянув. Вона ж удавала, що читає. Йому закортіло добряче її струсонути. Ну що ж, хай буде так. У спальні справді стояла валіза і пакунок у папері. Герберт узяв речі, мовчки пройшов крізь кімнату і вийшов з дому. Подався до матері, подзвонив. Я повернувся, мамо. — Справді, Герберте, твоя кімната чекає. Занось речі і ходи, ми саме вечеряємо. — Семелю Герберт повернувся. Збігай по кварту пива. За вечерею він розповів батькам про Бетті. — Ну і добре, — підсумувала мати. — Я ж казала, вона тобі не пара. Проста, як болото. А тебе ж виховували зовсім інакше. Йому було солодко знову спати у своєму ліжку прокинутися немитим, взяти до газету з новинами і спуститися на сніданок. «Сьогодні в церкву не підемо», – мовила мати. «Ти засмучений. Побудемо з тобою». Цілий тиждень вони говорили про змія і про Бетті. Обговорювали, що вона зробить. «Вона спробує тебе повернути», – сказала мати. «Хай йде до біса. Я до неї не повернуся». «Але ж тобі доведеться її утримувати», – обережно припустив батько. «З чого б це?» – вигукнула мати. Вона його в та втягла, одружила на собі, а тоді виставила з дому, який він облаштував. «Я дам їй, що належить, якщо відчепиться», – відповів Герберт. Щодня йому ставало легше, ніби й не йшов із дому. Він облаштувався, мов, пес на своєму місці. Мати чистила його одяг, латала шкарпетки, готувала улюблені страви. Бетті ніколи не була доброю кухаркою. На пікніках ще сяк так, але не те, чим можна нагодувати чоловіка. До того ж, він пам'ятав материн принцип – жодні консерви не зрівняються зі свіжою їжею. Від самої консервної сьомги йому ставало нудно. І яке ж щастя! Простір у великому домі! а не дві тісні кімнатки, де одна ще й кухнею слугувала. «Я зробив найбільшу помилку, коли пішов від вас, мама», – зізнався він. «Я знаю, Герберте. Тепер ти повернувся і вже нікуди не йтимеш». У п'ятницю ввечері у двері подзвонили. «Це вона!» – вигукнули всі троє. Герберт зблід. Мати глянула на нього. Залиш це мені, я зустріну. На порозі стояла Бетті. Вона спробувала пройти, та мати перепинила. Мені до герба. Його немає. Є. Я бачила, як він зайшов із батьком. Він не хоче тебе бачити. Якщо з їм жгалась, викличу поліцію. Мене цікавлять його гроші. Тільки це і цікавило. Мати витягла гаманець. Ось 35 шилінгів. «Тридцять п'ять? Одна оренда коштує дванадцять. Більше не отримаєш. Йому теж треба платити за життя тут. А кредит за меблі? Розберемося згодом. Береш чи ні?» Бетті стояла розгублена, нещасна. Місіс Санбері з силу міць вклала гроші її руку і грюкнула дверима. «Я владнала справу з її дрібними грошима», сказала вона, повернувшись. У двері ще не дзвонили, але згодом стихло. Вони вирішили, що Бетті пішла. Наступного дня був ясний вітер. Після кількох невдач Герберт зрозумів, як керувати коробковим змієм. Він злетів високо, ще вище. «Він уже на милі від землі!» – вигукнув він мамі. Він ніколи не відчував такого захвату. Минуло кілька тижнів. Вони написали беті листа від імені Герберта. Якщо не турбуватиме його і родину, що суботи отримуватиме поштовий переказ у 35 шилінгів, щоб погасити меблевий кредит. Місіс Санбері була проти, але містер Санбері і сам Герберт вирішили платити правильно. Тим часом Герберт опанував усіх гитрощі нового змія, і йому вже було нудно змагатися з іншими. Він перевершив їх клас Суботні дні стали моментами слави Він тішився обожнюванням глядачів І заздрістю менш талановитих Аж ось одного вечора Повертаючись із батьком Їх перестріла Бетті Привіт, Гербе Привіт Хочу поговорити з чоловіком на одинці Усе, що ти скажеш Батько теж може чути Похмуро відповів Герберт я хочу, щоб ти повернувся. Насправді, я не хотіла, щоб ти йшов, коли склала валізу. Я хотіла налякати. Це дурість – сваритися через змія. А я не хочу повертатися. Ти мене вигнала, І це найкраще, що ти зробила. будь розплакалась. Але ж я люблю тебе. Хочеш запускати змія – запускай. Мені байдуже. Лише повернись. Ні. «Дякую. Я зрозумів, де моє щастя. Сімейного життя з мене вистачить назавжди. Ходімо, тату». Вони пішли швидко, і вона не рушила слідом. У неділю сходили до церкви, а після обіду Герберт подався до сараю подивитися на змія. За хвилину вибіг білий із сокирою у руках. «Вона його розбила! Ось цим!» Містер місіс Санбері кинулися в сарай. Справді. Змій, дорогий новий змій, лежав розтрощений. Дерев'яний каркас зламаний. Барабан розрубано. Напевно, вона зробила це, коли ми були в церкві. Простежила і зайшла. Але як увійшла, спитав містер Санбері. У мене було два ключі. Один зник. Не певен, що це вона. На полі багато хто заздрив. Незабаром знатимемо. Я піду і запитаю. Якщо це вона, вб'ю». Гнів його був такий страшний, що мати злякалася. «Щоб тебе повісили?» «Ні, Герберте, нехай піде батько, а тоді вирішимо». «Добре, я схожу», – погодився Семюель. Він повернувся за півгодини. «Це вона». Одразу визнала. І ще пишається». Каже, Герберт любить змія більше за неї. От вона і розтрощила його. І зробила б знову. Добре, що вона мені цього не сказала. Я б зламав їй шию. Більше від мене вона не отримає ні пенса. Вона подасть до суду. Хай! Кредит за меблі сплатити наступного тижня, нагадала мати. На твоєму місці я б не платила. Тоді їх просто заберуть, зазначив Семюель. І всі попередні гроші пропадуть. Ну і що? Головне, він позбувся їй і повернувся до нас. На гроші мені начхати, додав Герберт. Тільки бачити її обличчя, коли прийдуть забирати меблі. Вона їх любила, особливо фортепіано. У п'ятницю він не вислав Беті аліментів. Коли прийшов листи з меблевої крамниці з вимогою сплатити внесок, він відписав. Хай забирають, коли схочуть. Бетті чатувала його на станції, йшла за ним, лаялася. Увечері дзвонила в двері безупину. Раз кинула каменем і розбила вікно. Писала йому пасхудні листи на роботу. Нарешті подала скаргу мировому судді. Чоловік кинув і не утримує. Герберт отримав повістку. Кожен виклав свою історію. Суддя намагався примирити, але Герберт рішуче відмовився вертатися. Суддя призначив аліменти – 35 шилінгів на тиждень. Герберт заявив, що не платитиме. «Тоді вам доведеться сісти до в'язниці», – сказав суддя. Наступний. Але Герберт не збирався змінювати своє рішення. За скаргою Беті його викликали ще раз і спитали, чому він не виконує наказ. «Я сказав, не буду їй платити. Вона розтрощила мого змія. Відправити до в'язниці? Піду!» Цього разу суддя був твердий. «Ви дуже нерозумний молодий чоловік», – мовив він. «Даю вам тиждень на виплату боргу. Якщо знову почую нісенітниці, сядете і сидітимете, поки не схаменетеся». Герберт так і не заплатив. Саме тоді мій друг Нед Престон познайомився з ним і розповів мені цю історію. «Ну і що ти про це думаєш?» – спитав Нед, закінчивши. «Знаєш, Бетті не така вже й погана дівчина. Я бачив її кілька разів. Звичайно, хіба що з божевільними ревнощами до змія. А Герберт не дурень, навіть розумніший за середнього. Як ти гадаєш, що він знайшов у тих зміях такого, що з'їхав з глузду?» «Не знаю», – відповів я, і взяв час на роздуми. Бачиш, я сам у тих зміях нічого не тямлю. Але, може, коли людина бачить, як змій злітає до хмар, це дає відчуття влади над стихіями. Ніби змій за його волею приборкує вітри. Або він дивно ототожнює себе з тим змієм, що летить високо і вільно, і забуває про свою нудну буденність. Може, в уяві Герберта змій для нього символ пригоди, Ідеал, до якого він прагне. А коли людина вб'є собі в голову якийсь ідеал, жоден королівський лікар і жоден хірург не допоможуть усе це заплутано та, мабуть, і нісенітниця. Тобі краще порадитися з кимось, хто краще за мене розуміється на людській психології. Текст читав Ярослав Макієв.